Välkomna till Valfri podd, en podd som görs i samarbete med Uppsala systemvetare. Wooh! Wooh! Wooh! Välkomna hit allihopa, jag sitter här tillsammans med tre stycken andra. Jag heter Jonas, sitter här med... Johan heter jag. Viktor. Matilda. Wooh! Tjena. <laughs> Hallå. <laughs> Ja. Eh, vi samma... kanske skulle ta en liten eh, presentationsrunda, mm. jag vet inte. Jag kan berätta lite om eh, vad jag gör och vad jag, framförallt vad vi har för koppling till systemvetenskap eh, som är ett ämne som vi kommer att behandla ganska flitigt i den här podcasten, podcasten yes. ska jag säga. <laughs> eh, vi, vi läser alltså alla systemvetare, eller, systemvetenskap vid Uppsala universitet i Sverige och, <laughs> och, och, Tack för och, det för tid ja, tack, bra. Varsågod Och jag, Jonas, alltså läser Andra året just nu just det, precis. Jag går ju samma år som dig Vi är klasskamrater Så jag går också tvåan Och det är även du, ish, ish det är liksom, ja, ah, ni... Jag läser C-kursen just nu just Så jag började med er Och avslutade med tre åren mm. Och är snart klar så snart säger jag här då Mm. Och i det här gamla pensionärsgänget är jag då nykomling. Jag mm. går första året på systemvetenskapen. Ja. det är kul att ha med dig. Alltså. Ja, tack jag så mycket för att, att man får är... vara med. Ja, det, är, det är väldigt kul. Vi får pusha på era rullatorer Precis. Ja. <laughs> det är unga blodet. Ja, det är precis. Alltså, det har ganska känsligt för mig, så vi behöver inte. Ja, det är, det är för vi, vi släpper det emellertid. <laughs> alltså, du ska kanske inte få med längre. <laughs> <laughs> um, ja, men vi hade ju också. Vi, vi tänker att är lite roligare sätt att lära känna. Och som sitter här vid bordet yeah. är ju att vi körde ett så kallat Proust, alltså är det Proust? Eller Proust? Yeah, alltså, som jag har förstått så är det Proust Proust, Proust precis det är, ju, det är ju en känd person, är det inte det? Proust. Jo, det tror jag ja, Marcel så jag tänker Proust ju, har jag googlat mig till Jag tänker på Johannes Inom. Brost Det är ju helt fel <laughs> ja, Efter vi. den här podden kan vi ta fram <laughs> Brost Questionnaire, men vi kan köra nu på Proust va, va, Vad sa du till Jonas? Proust, like. Marcel eh. Proust Ja, han heter Marcel Proust okay. och jag tror att hans livsverk är någon sorts, en stor, så här, ett frågeformulär helt enkelt med Jag tror att det är ungefär 200 stycken frågor mm. som är ganska personliga och som kan användas för att lära känna personer Och det är ju precis det som vi ja, borde göra känns det som i det här första avsnittet av Valfri podd Precis så jag tänker att vi kör någon sorts eh, prost roulette här. Att jag, liksom, jag, bara, jag, jag väljer en fråga helt enkelt så får ja. ni bara svara på den. Det finns alltså eh, ungefär 65 frågor i den här listan som jag har framför mig så att, eh, jag kommer bara välja en. Men vad är liksom karaktären av de här frågorna? Alltså de är ju vissa djupa alltså. Okay. Det, är, det alltså, är ju riktigt Och det får du ta Så precis som att eh, rysk roulette är fysiskt dödligt precis. Så kan det här vara eh, Proust roulette kan vara emotionellt dödligt Socialt alltså, också kanske Jag det hela din liksom, bild i Uppsala ja? men, eh, men det är lugnt det vi, låter vi, måste kul. vi måste riskera någonting också mm. <laughs> eh, Så vi kör först frågan till dig då Till mig ja. Okej okay. eh, Jag har valt den Oj okej, okay. det var ju inte så roligt, Men What are your favorite names? Och i plural. Ja, det är, äh, då får du får väl en en, en tjej och en kille, kille. Ja, men då kör vi Chloe och så kör vi Nio. Det oj, är vänta. de två. Oj aha. oj. Ja ah, säger. Chloe? Ja, ah, Chloe. Ja, ah, precis. <laughs> är det Chloe. Nej, nej, nej, nej. Ah. Nej. Det är ju bara amatörer som säger. Nej, eh, Chloé. Jag är engelska här idag och tillut en, pod en podcast på svenska faktiskt. Jag förstår. Vi riktar oss framförallt mot en svensktalande publik. Nej, men eh, Chloé och Neo, för att det är de två namnen jag har fantiserat om. Alltså när den dagen man väl får Kids så var det Oj. det de skulle heta. Jag har släppt båda de här namnen nu. de är fina. Eh, fina. Ja, Chloe är ganska fint. Men jag har också fått höra att det. ja. Men det är franskt. Chloé, ja, precis. Ah. Men sen när jag insåg att liksom jag var offer för marknadsföringen för en parfym som var just Chloé-parfymen så insåg jag att det känns lite välkapitalistiskt. Ja, att jag släppte det helt enkelt. Rimligt. Okej, vi går vidare. Matilda, yeah. är du med? Ja. Yeah. Då, då scrollar jag. Det blev, uh, who are your heroes in real life? Ja, den där är ju... Den, uh, den är ju kan, ja. kan inte jag för den här frågan om namn? Nej, att, den där, nej, det är högt och lågt. Det är det som <laughs> är roligare med det här yep. väsen. Uh, Heroes. Det var ju det vi hade som tema på namnligen. Åh oh, gud, visst. Bra uh, koppling. In real life. Precis. Eller vad stod det? Uh. Ja, så det är. Ja. alltså inte på datorn utan liksom i riktiga livet. Inte på Facebook eller så? <laughs> inte på Instagram. <laughs> inte på Instagram. <laughs> Nej, men, uh, ja, alltså typ en artist antar jag. Det kan ju vara vad Ja oh, men Herregud, In, typ Beyonce! En... Oh, alltså, wow. hon, är ju, hon är ju allt liksom. Det är ett bra svar. Ah. Ja. Då går vi raskt vidare till uh, min kära Jonas. Yes. Då ska vi se vad du får då. Uh, Oj oh, det här är kul. Which words or phrases do you most overuse? oj jag har, en, jag har ju en liten rolig grej här Kanske som jag kan sticka in det, det, det, det är du som ska svara då ja. Men jag har alltså du När vi började upptälla så Så koinade du Frasen bärst, vilket är vilket är spridigt som i färgen bärst som i färgen bärst, det är ja. alltså det är väldigt bra uttryck. Det är ett jag, bra jag fattar ju direkt vad du menar. Eller hur? Ja. Ah. Alltså så här, den här den här tänkte man bärst. Ja, ah, superbärst. Alltså så ah. jag är superbärstkatt till snacks. Nej behöver ingen förklaring. Nej det, nej det gör jag. Jag tycker det borde vara dödsstraff På att förklara bärst. Vi går vidare. <ratt> <ratt> jag fattar. Precis tänk in mig in på det här, ja. faktiskt. Men okej, okay, jag Nej, jag tror att folk helt enkelt förstår uttrycket, så vi kanske inte behöver förklara. Nej vi vi inte. Så du får alltså du får ett annat nu, du får välli ett som du ämnade väl. Ja. Alltså jag vet inte men, men en sak som jag eh, ofta hakar upp mig på angående mitt eget liksom, språkbruk, mm -hmm. det är ju att jag tycker att jag använder väldigt mycket slangord jämt. <gär> alltså, och det är väl kanske inte något <gär> specifikt ord i sig, något uttryck, men jag tycker att jag. Eh, jag, vet inte, jag, jag förstår jag, jag, jag, jag, vad du menar. Ja. ja, det är svårt att inte. Liksom, eller, jag pratar ofta i slang. Liksom. Men det så alltså, vem gör jag inte det i för sig? Ja, men det känns väldigt o. Jag tänker jag får, jag får har lite sådana ålders. Eh, paranoja. Känns... Ja. Mm. Ah, ja Men då, och då känns det som att man är väldigt uh, man, man borde kanske ha ett uh, eller jag får i alla fall det som en, en paranoia i huvudet att jag borde kanske prata mer vuxet och jag känner mig väldigt uh, jag vet inte omogen när jag pratar i slang. Men är uh, du det som svarar eller? Duger det tycker jag. Det är ja, le det är lekledaren. Ja. Då, då har jag alltså gett över nu min telefon till Jonas som får ställa frågor till mig. Ja, okej. Okay. Ja, jag jag hittade direkt en ganska bra fråga här. Okay. Nummer nio. On what occasion do you lie? Oh, När gill. ljuger du alltså i ditt liv? Eh, alltså jag måste ju ändra att jag ljuger ganska ofta. Alltså jag ljuger ganska vardagligt alltså. Kan du ge ett exempel på ett eh, tillfälle? man bara ljuga. Oh, ja, precis. Alltså jag menar, jag, jag sa ju till exempel att vi hade en, en exkursion till alltså jag går, ju, jag går ju, ja, det är också ett sidspår av Guds nåde, men jag går konstvetenskap i terminen av, av olika skäl eh, vilket har varit både kul och lite, lite berst eh. <laughs> men, eh, men jag kan i alla fall säga att eh, jag jag ljög för att må, alltså, vi hade en exkursion när vi skulle ner till Stockholm hela klassen och kolla på det är ett typet slott som ligger på Riddarholmen skulle vi dit Men jag orkade inte det Så jag mailade min lärare Och sa att jag skulle till tandläkaren Vilket är en väldigt dålig lögn Alltså det är det, alltså det är ingen bra lög. Men det är väldigt typisk. men jag sa liksom att jag har en tandläkartid. Mm. Det är tyvärr. Jag tycker det är roligt för du har ju vänt på steken. För oftast ljuger man när man inte vill gå till tandläkaren. Så jag tänker en riktigt dum jävel säger ju att jag kan inte gå till tandläkaren för jag ska till tandläkaren. Och det är så, jag är så lite besviken för mig själv. Alltså uh -huh. att, jag, att det var så en dålig längd. För att jag menar det är ju den generiska längden. Det är ganska ja. färre. Eller hur? Hej jag vill inte gå. Ja, läkarbesök. Och tandläkare. Yeah. Mm, men det finns ju en teori som säger att man ska vara ganska fantasifull när man ljuger. Alltså inom oh. ramen för att det ska kunna hända. Men att snarare så här, ju mer detaljerad du är, desto oh. större är chansen att folk tror på din lygn. Så det du egentligen borde ha gjort var ju att förklara vad du skulle göra hos tandläkaren. Oh. Så här, jag ska bli bedövad i sju timmar och <laughs> de ska ta ut sex hörntänder. Ja, jag har sex hörntänder. Det är helt så här. Äntligen ska de fixa mina vampyrtänder. Ja, det är det som, det är det som eh, kommer hända. Det har varit lite kul om läraren bara så här, ja. Du har, om du har lite på värsta lugnen så här superdetaljerad bara så här, det är okej. Okay. <laughs> Precis. Författar största mig så. Det hon är, hon är så gullig var var en lärare också hon är seriös alltså väldigt taskig för dig. Kommer det ju till exempel igår också hade hon ju hon fyllde ju 55 här i dagarna igår. Och förra vet samma dag som min far. Pappa, tjalar grattis äh, igår. Grattis. Den, den, äh, och, det är bra att du shout en födelsedag i det väldigt tidlösa media podcast. <laughs> ja, men det, det jag tänkte, ja, det, det, det, det, ska man köra. Till. Men hon hade i alla fall mingel med, alltså, Hon hade alltså bakat, av, alltså, offantlyg mängder bullar, små såna här jättegoda. Jag vet inte vad, det heter, vad heter, det? Drömmar tror jag heter. Såna här, som är som liksom diabetes piller. Ja, vanilldramar. med såna här superfrasier och härligt. Ja, jag, jag, jag tänker väldigt torra kex men Ja, de, nej men dumt De är yeah. alltså de är otroliga. Okay. Alltså wow. jag det ja, jag, jag, jag måste höra jag var tvungen att hålla mig borta från det där bordet. I alla fall hon, som, fyller 55. Ja, hon fyller ha 50. Ja, hon vill väl säga de hela, här kakorna är standard på alla systemet ja, där på tiden. Ja. <laughs> God fika trademark är ja. ja, ju ja. Ja. <laughs> Nej men då, men då blir det alltså hela konstnärskap alltså hela vår klass till det minglet. Alltså till sin eget privata grej som han hade med eh, sin, sin make och hela institutionen som var där. Oh. Och då bjöd de in oss. Men, men 55 det är ju, ju mittemellan två Ja, alltså, nej, men det, alltså de har liksom, jag kan tänka mig att de har lite så här kaffemingel liksom, när de fyller år. Men ändå så bjöd de in alla oss. Var det här på EP? Ja, var... Var på EP. Längst upp i glashuset för de som vet. Mm. Väldigt fint där uppe. Ja, för de som inte vet EP, alltså Engelska parken. Ja, det. Det, det mest, eh, vad ska man säga humanistiska campuset <laughs> kanske vi har uppsatade. Mm. Så är det. Och där Johan hänger nu för tiden. Där Johan mm. är nu för tiden. Men det. nog om det. Det känns som att vi vi har lärt känna varandra lite bättre va? Precis absolut ja. Var ni på Progpubben pubben by the way? Ja, jag var, jag var, var det, på ja? Progpubben Jag var också där faktiskt. Du var det? Ja. Mm. Okay. Yes. Men det var, det var svinsoft, Det var väldigt mycket progg och lite pub för mig, just den här gången. Jag, jag kommer ihåg att av någon anledning så skulle jag upp så här okristligt tidigt dagen efter. Mm. Så att jag kunde inte liksom nyttja Progpubben eh, till dess fullo. Eh, för de som inte vet, då, Progpubben är ju ett sätt för systemvetarna här i Uppsala att träffas över en bärs eller ett glas vin eller en valfri dryck Precis. och programmera liksom. till exempel, den här gången var vi på Ögenation. jag antar att vi alltid kommer vara på Ögenation, mm. men, men det var jättesoft för att då var det några som var lite högre upp i programmet som gick igenom så här lite basic stuff med hur man jobbade med variabler och andra grejer, som var jättenyttigt för vi hade ju liksom en massa programmeringsuppgifter redan den veckan och då kunde man sitta där man kunde få massa hjälp. Överlag, jag gillar verkligen att programmet jobbar mycket med att de som är högre upp i kursen lär ut ja, till oss nya. Absolut. För att alla de som lär ut då har ju gått igenom exakt det vi går igenom nu bara något år tidigare. Oh, så det finns ju en väldigt så här, stor förståelse när folk är så här, svinskraja för arrays och sådana oh, grejer. Gud, ja. mm. verkligen. Det kommer, vi, det kommer jag också ihåg. Man är ju helt lost i början. Så mm. är det ju. Alltså, så är det för alla tror jag. Mm. Som inte har liksom, sett kod innan mm. så är man livrädd. Jag är fortfarande ja. det. Ah, ja. Ja. Ja, men det är ju sällan jag som. Jag var ju också på programmeringspubben. Mm. Och det är ju sällan när man eh, ser så många människor som är liksom glada och besvärade på samma gång. För det är ganska kul <laughs> <laughs> det är ganska kul att lära sig. Alltså I början så är det väldigt kul att programmera. Tycker de flesta, eh, tror jag i alla fall. Men. Eh, men det är också ganska svårt eh, att lära sig liksom ett helt nytt upplägg. Ja, Vad det betyder sjukt. det här jag skriver just nu? Man förstår det, inte ja, riktigt nej, så. Nej, nej. Men det är ett helt nytt språk. Ja. Liksom. Det är ja. som att lära sig ett nytt språk. Ja. Det är liksom mer logik. Som att sitter och, och är, Ja, alltså det är sjukt. Ja, en rolig detalj jag har märkt också är ju att eh, Progpubben annonseras ju alltid på Facebook mm. några dagar innan. Och jag ser ju alltid till att attenda. Och i alla fall Jag har märkt att alla mina kompisar älskar Att jag tänder tändar oh, Jag har aldrig någonsin tidigare fått likes På att jag ska gå på någonting Men en massa människor som inte har någonting med det att göra Älskar att jag ska gå på progpub Av olika anledningar Det var någon som kommenterade och skrev Att han blev lite ledsen För han trodde att jag skulle gå på prog Som en musikgen oh, Att jag skulle på liksom en progmusikväll. Oh. Men väldigt många tycker bara det är härligt Tror jag att, att vi gör Kanske något stereotypt nördigt Inom citationstecken Som att programmerar på pub. Mm. Men det är verkligen en superbra kombo och mm. vi kan vara transparenta och säga att idag när vi spelar in, vad är det för veckodag? Det är onsdag mm. och imorgon torsdag så kommer det vara en ny progpub. Ja. Och eh, jag, jag planerar ju faktiskt ändå att eh, kanske mer nyttja pubsidan av det Och sen se vad, hur det påverkar ja. progen. Det, det är det, är, det är som är roligt. Ja, det ska alltså, bli kul det, att se vad som, hur det fungerar Ditt flow liksom, hur det utvecklas ja, när, när promillehalten stiger Ja, precis uh, Vi hade ju också, vi, alltså det finns ju, jag tror det finns kvar fortfarande Att det är progg-studier uh, yeah. För det ju vi uh, mm. Och det var ju också jättehjälpande För att vi har ju labbar för grejen att programmering, det är ju så att du behöver hjälp. Så är det bara. liksom att Vi satt ju liksom, jag och Jonas satt tillsammans och verkligen liksom, alltså vi satt ju flera tim, alltså timmar ut. Ja. Alltså de mängder kaffe vi konsumerade. <laughs> det, är, alltså det är inte ens kul. Nej. Och alltså den tiden är, man bara satt och, och inte man, man kan liksom hitta sig själv tre timmar senare. Oh, och så har man inte skrivit någonting riktigt. Man har inte skrivit någonting. Man sitter och funderar. Man sitter äh, och stirrar. Ja, min. Det, det... det kan vara väldigt frustrerande ja. såklart. Mm. Men eh, när man är klar så blir det oftast en det är ganska tillfredsställande känsla. Ja, det, alla är fall. Är Nej, löser. det är underbart. Jag har märkt också, för vi håller på med Open då, vi som går första året eh, just nu, får vi se var, var någonstans vi är när den här Nej, podden open. släpps. Open är objektorienterad programmering. Eh, ett är det vi går nu. Och eh, jag märker för att jag och en kompis Daniel, shout out. Vi har ganska lätt för den här kursen. Då. Ja, det kan man väl säga att vi tycker det är väldigt roligt och det går framåt. Och vi har märkt att vi lär oss ännu mer när vi får hjälpa till. Så när man, alltså vi, vi brukar gå på datasalarna och så kämpar vi på med våra uppgifter. Men att man jätte, jättegärna också hjälper kursare. Det är för att det är så här socialt, men också faktiskt. Många säger ju tack, tack vad snällt. Men, men grejen är att jag lär mig jättemycket mm. för att jag tvingas till exempel förklara vad det är jag faktiskt gör. Jo, men precis. Mm. Så jag gillar den här känslan, programmet, av att alla hjälper till. Det är, det är super... mysigt, ja, man också Vi jämförde liksom med, jag kommer ihåg när vi var gettan, när vi var kattan och så, då satt vi på catwalken. Det är alltså en väldigt central punkt på Ekonomikum där vi systemetare sitter. Och då fick jag höra innan av mina juristkompisar att det är så att de. Om det är en bok som många vill ha i biblioteket då går folk och river ut sidor ur mm. böckerna. Det är ju så här, jag vet inte om det stämmer. Alltså det är ju det, där, det, det, det. Det är för mytiskt för att <laughs> stämma längre. Men det är säkert att <laughs> någon gång. Men det blev en stark, blev, ah, förlåt, blev en stark liksom, så här, motpol mot systemvetarna. För att mm. Det kom två, två år då, när vi höll på med tvåor genom korridoren. och Vi bara sa kan du typ bara kolla på det här och se om du kommer ihåg och du, om ni kan hjälpa oss. Mm. Och Då satte de sig ner. De här alltså, bröderna. Alltså, ja. Underbart med ja. så Som satte sig ner och bara hjälpte och snackade. Alltså bara 10 minuter så man kommer loss. Liksom. För om man, om man har gått ner i en, liksom en, ett dike, då är det svårt ja. att se. Man hjälps ju åt så mycket när man, när man läser den. Ja. Liksom. Så då blir det som att det öppnar upp för att fråga varandra frågor och eh, liksom, åstadkomma saker tillsammans i senare kurser också. Jo, precis. Ja, precis. Så när vi hade den här algoritmen och databaser, datastrukturen, ah, men, ja, eh, kursen, då var det ju också ganska, så här, det är ett ganska öppet klimat mm. när man ändå har gått igenom den där kursen och hjälpt varandra så där mycket. Ja. Liksom. Så det är, en härlig, det är ganska bra att den ligger så tidigt också ja. i programmet tycker jag. Ja, men man kan inte vara så här att, och det här är någon slags fördom om programmerare så att det behöver inte stämma för alla men att precis som många andra grejer i Dungeons and Dragons eller alla grejer World of Warcraft, vad ni nu vill att man har ett, ett väldigt smalt intresse så som programmering fortfarande är i samhället. Mm. att när man till hamnar på systemvetenskapen och så kommer någon i en korridor och säger kan du hjälpa mig med det här? Mm. Alltså det kanske kan vara väldigt roligt att, att det finns så många här som delar det här starka intresset som man har. Jag tror det kan vara därför så många vill hjälpa till med kod. Helt enkelt för att händligen har hittat ett forum där folk faktiskt bryr sig Precis. Mm. Mm. Och sen så ska vi kanske poängtera också att vi håller inte bara på med kod heller Nej. Det är det Nej. som är roligt med vårt program, det är det som gör oss till inte datavetare Jag, tänk, jag tänker att det är det som gör alltså att vi är liksom måste vara lite utåtriktade och sånt där. Precis. Det kanske kombinationen av att programmera och vara utåtriktad mm. Att det är sånt som gör att man eh, bondar liksom. Verkligen mm. Verkligen, jag kommer ihåg när vi hade läst algoritmikkursen. Det var första kursen som vi hade efter jullovet om mm. jag minns rätt. Är det den som är borta på Ångströms? Ja, precis. Oh, wow. Den är borta på Ångströms, ett annat campus i Uppsala. Och då, jag tror att det är den enda kursen där jag har sett feedback komma från en lärare. Alltid när man har gjort färdig en kurs på universitetet så får man ju lämna en kursutvärdering mm. för att säga vad man har, eller har ja, om det har varit bra och sådär. Mm så fick vi alltså en, åt andra hållet också en utvärdering från läraren till oss systemvetare där, där det stod typ så här att ja, men det kanske hade varit eh, ja, det är väl lite så att systemvetare inte så himla de är inte så himla matematiska av sig ofta. Mm -hmm. Så att, och det kanske hade varit en mer passande kurs eh, för, för matematiker. Men jag tycker att det var en härlig kurs överlag. det var okej. Det jobbiga var ju med algoritmiken var ju att när vi som var i Åre... Vi bommade ju de två första föreläsningarna. Vilket sög. Eftersom att då missade vi typ hela första introduktionen och bara blev inslängda. Men folk ska i till åren nu igen. Ja. Ja. ja, det ska vi ta oss vidare till nästa. nästa punkt idag. <laughs> och det är alltså du ska du ska dit. Ja, jag, jag, jag, jag ska dit Absolut. Jag skulle dit för första året. Jag missade ju förra året. Jag hade inte pengar att åka trots att det är en, väldigt för, för ett bra pris. Här. Ja. Men Matilda du var där? jag var där. Och jag var där. Yeah. Mm. Men det var ju väldigt kul. Det var jättekul. Det, det var sjukt. Vad gjorde ni för någonting? Vi fästade. Äh, festade, <laughs> umgicks och äh, åkte lite skidor. Det, var, det var hemskt Är det inte så att det oftast brukar vara så att skidåkningen avtar För varje dag som går på den här resan Det är lite som uh. jag åkte... jag kommer... Var man där i fem dagar Jag åkte tre dagar tror jag, Precis. Ah, Och jag... Um... Ah, men Det gick inte så bra med det här med skidor helt enkelt. Men det rim... alltså, vi, det, vi var också ganska nya med varandra alltså, också så här, Direkt i alla klasser Så blir det ändå grupper ett sätt. Och sen så nu i Åre, sen när vi var i året så blev det som att då, då var ju alla ute tillsammans. Mm. Även fast man träffade varandra på nationer och sådär kanske. Ute vanligtvis så var det så att liksom, vi kände oss hela tajta mm. ute på. Nu var jag ute för ja. det var en massa andra ja. folk där också. Det är det som är skrivet. Det är ju Ski Week. Ja, precis. Och där det var jag vet att. Hand, nej, inte Handels. Något universitet i Stockholm upp också. Så vi träffade. Jag träffade lite folk från. från sedan för Stockholm också. Det var skitkul. Men, men hur känner du, inför, inför i år? Eh, jo, alltså jag hade asgärna varit på. Jag åkte tidigare Ski weeks med andra mm. program. Det här, är, det här är inte första gången jag pluggar Uppsala, men alltså, det här är ju det roligaste man kan göra. Ja. Eh, det vet jag verkligen, det är det att jag ska flytta Nu till årsskiftet mm. tillsammans med min tjej eh, Så att vi båda så här Av att köpa möbelskäl Och vara på att på in <laughs> no. sig själv, så, så. så har jag avstått den här gången Boys. Men alltså jag kommer ju sitta och liksom, Jag vet inte, känna en så kallad FOMO ja. Fear of missing out <laughs> hela den veckan Men eh, jag vet inte, jag kanske kan skypa Med folk ja. medan de sitter där och scrollar Till och valfri Jaggemeister oh. oh yeah. Ja, du följer oss minsen Jag kommer lägga upp en del snaps också En del snap stories under veckan Oh yeah, det, är, det är mitt signum Jag ska inte heller åka i år men, Eller nästa år blir det ja, men, precis, äh, men Matilda du vet att det finns En liten, liten, liten skidbacke här Ute i sant. Så att alltså, du och jag Matilda är... Kan vi ha en egen skitbacke Och tänka att vi har en egen Snapchat alltså, om, kan en egen Instagram Kan vi, kan Instagram? vi, kan vi typ bara sitta ner någonstans Och dricka glögg och inte åka skidor Om vi åker dit Jättegärna. Ja, För att åka skidor är typ det, det är, Jag är inte bra på det Helt enkelt mm. kan jag, vill, vill ni höra om vad som hände mig första dagen i backen i oh ja, oh ja. ja. Jag fick åka skoter Nej. Oh. Nej För att jag Råkade hamna i en Alltså jag ville så här, jag vill börja i en grön backe mm. Men det fanns inga gröna backar. Så då blev det att vi Skulle åka någonstans upp för de här lyftarna Men vi åkte fel Så vi hamnade i en svart eller röd backe oh. Första wow. gången, alltså jag hade på riktigt jag har fått mig skidorna i typ 5 minuter. Jag har åkt förut men det var många år sedan. Liksom. Så först åkte jag och skulle vaka ner för den här jättejättebranta backen. Och jag ramlade såklart. Jag reste mig upp och åkte ner. Sen näst kom den till backe som var lika brant. Och jag bara det här går inte. Alltså det här går inte. Så jag ställde mig i backen och väggrinnade. Alltså jag började som ett litet barn. Och så här, mina kompisar stod längre ner i backen. Så då kom det fram en tjej typ och bara hej är det bra med dig? Och jag var nej typ nej jag vill, alltså jag vill inte åka ner. det går jag vet inte vad jag ska göra för jag kan inte gå ner och jag kan inte åka ner. Vi kunde väl kanske hasa typ. Nej men alltså nej. Mm. Det, det var Det, var det gick inte. Alltså, det, jag kunde inte ens alltså, det, jag, efter efter efter de här dagarna hade jag ju kunnat ta med ner mig för ändå tagit mig ner från där backen men och då gick det inte Nej. Så då vinkade hon till sig en skoter fick jag åka skoter ner Men alltså I feel you. Min första skidresa någonsin var Typ när jag var 15 Så det var väldigt sent jämfört med vissa andra som åkte med sina familjer Och mm. då var det Österrike Och det var exakt samma grej som hände dig här Nämligen att man har ett gäng och alla säger Men nu, åk, upp, nu åker vi mm. Och där sa hon till mig liksom, Ja men det finns säkert någon grön backa, haka upp nu Och så åkte vi upp och när vi är på toppen Så finns det bara mm. röda backa ner. Och det var första gången jag stod på par skidor och det var exakt samma sak. Alltså det jag gjorde var att de sa men åk slalom så går det långsamt. Jag visste inte ens vad slalom var. Så jag gjorde en vänstersväng. Det var så när jag väl gjorde min vänstersväng visste jag inte om man svängde igen. Så det enda jag gjorde var att jag åkte bara, alltså tvärt alltså, vad ska man kalla det, horisontellt jämfört med backen. Bara rakt ut i ett dyke. Åker in i diket, bara ramlar rakt framåt Och bara ligger där och tänker Det här är mitt liv nu, det så här det kommer vara Och skillnad från dig, du hade en ganska snäll flicka som hittade dig där. Mm -hmm, ja, det ja, Jag hade en väldigt arg tysk dam Som skrek på mig på tyska och sa att Du kan inte ligga mitt här i den röda backen Och jag, jag så här: ja, nej Jag håller med Många ju som tyskarna i backen ändå. Ja, det är alltså, Jag har ju en, alltså en mardröms Min första skidupplevelse det, det var, Jag var sju år vi var i sälen med mamma och pappa Och massa andra familjer Det, var, alltså det är kul men det här, alltså det, här var ju, det, det här var kanske Tredje dagen jag åkte skidare Jag åker med pappa Av någon anledning så blir jag ja, Jag tappar bort pappa alltså han, Vi åker på olika, det delar upp sig i backen Så att jag åker höger och åker vänster Efter mycket om och Så klarar jag mig ändå hem alltså Jag var ju livrädd och Jag hade ingen mobil, alltså jag var kommer sju år liksom. alltså alltså glädje rinner över mig När jag ser våran lägenhet som man såg då. Så jag gick bort dit eh, går in genom dörren eh, helt rödgråten då. Tittar på mamma? Mamma säger, vad har hänt? Jag sa, eh, jag har kissat på mig och pappa är förmodligen död. Det var det jag <laughs> då? Jag har kissat på mig och pappa är förmodligen död. Det är det kunde man då tro att det fanns någon slags orsakssamband där. Alltså det, jag jag bara, han är borta, han är död. Alltså jag, jag vet inte hur. Alltså liksom, och det var ju, ja det var, det var hemskt. Det var, var en för din mamma. Hon var, var, ja, var helt chockad liksom. Men pappa, alltså, han kom ju typ två minuter efter mig. Så all, slutet gått, allting gått. gått. Yes. Uh, ja, vi har också ett segment i den här podcasten som vi kallar för månadens lista. Precis. Och uh, den här månaden så har... Uh Viktor har fått hålla i den här punkten. Ja, precis. Eh, kan du förklara lite närmare vad månadens lista är? Victor? Ja, det, det är ju vår fasta punkt då. Ett, ett väldigt uppskattat inslag av våra lyssnare. Ja, absolut. Eh, folk Victor väntar ju den. på att Victor. vi ska ta oss hit bara i programmet så vi kan presentera det skola framåt. Verkligen. Jag, jag ser framför mig att den som den har varit innan kommer vara fem punkter, för den är fem punkter nu. Mm. Eh, och jag har med mig fem punkter. Vill, vill ni veta nu, nu kommer jag avslöja för er, för ni vet ju faktiskt inte eh, vad rubriken är för månadens lista. Vi väntar med ja. spänning. Mm, det här är det är alltså fem punkter, en lista på fem punkter och rubriken är Om systemvetenskap vore x, skulle den vara i What does that mean? Det kommer klara. jag tänker att jag går, rakt in, jag går rakt in på femman på listan. Om systemvetenskap vore en siffra, skulle den vara 1337? Sorry. Sorry Men jag tänker så här att den, listan tilltar För varje punkt Vi, försöker, vi försöker alltså tvätta bort våra ja, vår nördstämningar Som det kommer verka Den här listan jag hjälper förstor. inte till med det, det, bra, det Men ja, vi går raskt vidare Till punkt nummer fyra Om systemvetenskap Vore en frukt Skulle den vara en ananas <skratt> Jag ska jag, ah, där. jag är mitt inne i open nu och vi har gått igenom lite grejer här. Många säger ju att inlärningskurvan är hård. Så jag tänker ett pris som med ananasen. Den har ett hårt och ganska taggigt skal som måste ta sig igenom wow, för att wow, sen komma wow. åt den saftiga frukten inuti. På samma sätt fungerar systemvetenskapen. Du måste trycka dig igenom det skalet, men i slutändan så kommer paran till dig. Ja, men vi har ju den högsta ingångslönen. Det är, 30 000 det är fan, i månaden. Ja. Och det hör även ihop med... Om systemvetenskap vore en sms-emoji, skulle den vara... Och nu inser jag att det här är inte så bra radio, men vi, jag tänker att vi får, vi får jobba på våra skills att, förklara. Ja. Om systemvetenskap vore en sms-emoji, skulle den vara den här damen som håller upp en hand för ja. att ta emot någonting? Jag vet vilken där utan att den har sett vilken bild ja, det, här, det är faktiskt. Ja. Ja. Det ja. stämmer Vi får hoppas att okay. lyssnaren är med. Vi ska försöka släppa det här på vårt Instagram-konto. En in bild på den här emojin. Ja. E och i alla fall, den här emojin signifierar då personen, den här damens tar emot cash helt enkelt. Okej, okay. okay. ja, det är ganska. Mm. Hittills är det mycket lön och sådär. Ja, <laughs> ja. Pengar fokuserat. vi ja. Jag jag tänker, du tänker på systemvetare som tjänar pengar redan, alltså, men vi är ju studenter. Jag, vet, ja. <laughs> Utan jag, jag pratar ju systemvetenskap inte the long run. Uh, alltså, Det är en hypotetisk framtid Om systemvetenskap vore ett klädesplagg, skulle den vara långkalsongerna? <laughs> alltså, Knäck den i honom. <laughs> ja. Får vi, får vi nä, försöka spåna ja, på det här innan... Är det töntigt? Med... Nej, nej. nej Det är någonting Det har ju med värme att göra jag Tror jag det, det, i just, det, det är med förklaringen, värme är ja. metaforiskt okay. Världen är kall kanske Nej, <här> <här> <här> det, det är inget med <här> Ekonomisk kyla <här> jag, jag går rakt in här och förklarar Långkallingarna är inte direkt Det mest skrytiga du har på dig Folk märker inte ens att du har på dig dem Men de gör sitt jobb och håller dig varm genom livet Jämför det Jämför det med typ litteraturvetenskap Som definitivt är en färgstark Designerscarf från acne. När du läser humaniora ska det synas Att du är en kulturellt medveten individ Vi systemvetare, vi är mer low key, Vi är mer trygga i det vi har Det är helt underbart, mm. Mm. vi stämmer 100%. Vi är... jag håller med, ja, bra. Mycket ja. Bra. Ja. jag kan inte annat än hålla med dig Och nu vill jag ha en riktigt bra bumper För nu har vi kommit till uh, punkt ett Om systemvetenskap vore en film skulle den vara det sjätte sinnet. Ni vet den här med Bruce Willis. Absolut. Yeah. Spoiler alert! Nu ropar Yngve inte, inte, inte spoila Yngve äh, håll för öronen sett. nu för att det här är fan Det här <laughs> måste man veta Alla har sett sjätte ja. sinnet förutom producenten. Ja. Jag måste, måste spoila den ja. I slutet av sjätte sinnet så visade det sig Att Bruce Willis huvudkaraktären har varit död hela tiden Nej det kommer Johan wow. <laughs> Vill ni höra förklaringen till varför systemvetenskap Skulle vara det sjätte sinnet ja. Ja. Mm. När man gått klart programmet kommer det visa sig att man har varit nörd hela tiden. Oh! Wow! Brot, Brot, wow. Det var det var månadens lista. Tack All för yeah. mig. Ta tack så tack. jättemycket. Tack tack. Det var fantastiskt verkligen. Wow. på månadens lista Då var det väl dags att avsluta Den här första podcasten Podcasten igen <går> Kommer allting med bort det Som vi har gjort idag Vi som har varit med och snackat Jag heter Jonas Hatschek yes, där är Johan Töngren Viktor Sandström Matilda Wallgren Och med oss på sidan här så har vi Yngve Hult Och Pontus Gustafsson som klipper och klistrar i det här avsnittet Vara underbara producenter Så vi tar ta lite miniapplåd Tack så mycket. Tack underbar. så mycket, Joni. Sen så ska vi också tipsa lite snabbt om julfesten som är den 12 december. Om jag har annoterat rätt. Och ett event finns ute på Facebook så det är bara inåt att hända. En härlig julfest Bell, med alla systemet. Det var jävla kul förra året. Det ja. var helt underbart. Ja, det var faktiskt sju bra. Det var, det var grymt. Så kom dit, mm. hörni det det. så ses vi där och hörs kanske innan. Stort tack till Uppsala Systemvetare och alla ni som har lyssnat. Hej då!